Hărțuirea și cenzurarea Isabelei Vasiliu Scraba Pe 7 mai 2022, la căutarea pe Google după Isabela Vasiliu Scraba, în dreptul videoclipului despre filozoful Octavian Vuia, era pus un text fără legătură cu conținutul înregistrării. About press copyright, contact us creator, advertise developers, term privacy, policy and safety. How YouTube's Works Test New Features Press Copyright. La verificarea cu un program de copyright nu s-a găsit nicio încărcare a dreptului de autor, atât la înregistrarea is despre Octavian Vuia, cât și la înregistrarea interpretării Novelei Podu de Iliade, și ea ștampilată asemănător. Înlocuind descrierea înregistrării cu astfel de abuzive acuzații de nerespectarea dreptului de autor pe numeroase înregistrări cu eseurile Isabelei Vasiliu Scraba, s-a strâns probabil material pentru solicitarea îndepărtării numelui scriitoarei Isabela Vasiliu Scraba din căutările pe internet cenzurându-se 102 videoclipuri cu eseistica sa. Nerespectarea de copyright ar fi trebuit argumentată și nu simplu afirmată prin astfel de securiste postări din umbre. Ca urmare aceste acestei acuzații, copyright infringement, prin nimic demonstrate, au fost îndepărtate, some results have been removed, toate eseurile ei apărute în revistă de peste hotare, precum și înregistrările interpretărilor ei originale la beletristica lui Mircea Eliade, îndepărtate abuziv și din toate vichipediile pe 15 și 16 iunie 2022, împreună cu mulțime de capitole din duzina ei de cărți, pe tema platonismului și a filozofilor interziși de cenzura stalinistă, capitole citite în videoclipuri, precum și alte eseuri publicate prin revistele de cultură din țară. Din 300 de rezultate, Google a difuzat doar 56 pe 3 mai 2023. Prezentarea Isabele Vasiliu Scraba în Wikipedia.ro a fost eliminată în 24 martie 2023 de Pafsanias, oare Gabriel Liceanu, despre confiscarea wikipedia Isabela Vasiliu Scraba, a scris textul Wikipedia confiscată, care poate fi citit pe site-ul Wordpress.